Перша книга – Хронік Розділ 18 Після цього Давид побив філистимлян і поневолив їх. Він узяв з рук філистимлян гад і залежні від нього міста. Побив також і муавитян, і муавитяни стали Давидовими рабами. Платили йому Данину. Потім побив Давид Гададезера, цовського царя, в напрямі до Хамату, саме як він був у дорозі, щоб утвердити свою владу при ріці Ефраті. Давид забрав у нього тисячу колісниць, сім тисяч кінноти і двадцять тисяч піхоти. Він перерізав жили усім коням, що при колісницях, залишивши з них – тільки сто. Дамаські Арамії прийшли були на допомогу Гадезерові, цовському цареві, але Давид побив 22 тисячі чоловік. Давид поставив у Дамаському Арамі правителів, і Арамії стали Давидовими рабами, платили йому данину. Господь допомагав Давидові скрізь, куди він було, не обернеться. Давид забрав золоті щити, що були в слух Гадедезера, і приніс їх в Єрусалим. А з тів хати та куна міст Гадезера, взяв Давид силу міді. З неї зробив Соломон мідне море, стовпи і мідний посуд. І почув той Цар Хамату, що Давид побив військо Гадедезера, цовського царя. І послав Гадорама, свого сина, до царя Давида, щоб привітати його і поздоровити з тим, що він, воювавши з Гадедезером, побив його, бо Тоу постійно воювався з Гадедезером. І послав посуд золотий, срібний та мідний. І його також цар Давид посвятив Господові вкупі за сріблом та золотом, що забрав був у всіх народів ведоміїв, моавитян, Амоніїв, Філистимлян та Амаликитян. Авішай, син царуї, побив 18 тисяч едоміїв у соляній долині і поставив у Едомі правителів, так що всі едомії стали давидовими рабами. Господь допомагав Давидові скрізь, куди він було не обернеться. Царював Давид над Ізраїлем і чинив суд і справедливість усьому своєму народові. Йоав, син Царуї, був над військом. Йосафадже, син Ахілуда, був окличником. Цадок, син Ахітува, і Авімелех, син Евіатара, були священниками. Шіша був писарем. Беная, син його яди, був над керетіями та пелетіями. Давидові ж сини були першими при цареві».